Väldigt många svenskar idag känns som de har förstått vad som händer och de knyter även men de knyter den i fickan. Och de gör inget mer. Vi har, det är liksom, de observerar samhällsutvecklingen och förstår inte egentligen. Jag tror att det är någon insiktsbrist där, att den här grenen som håller på att sågas av, de ser att det håller på att ske men de förstår inte att de själva också sitter på den här grenen. Lördagsintervju 26 med Karl olof Arnstberg om den svenska identiteten. Detta är del 5 som diskuterar nationalism och även berör begreppet identitärer. Då är vi tillbaka vid att diskutera om nationalismen och om vi går vidare i det som Vilhelm Moberg skrev då i Svensk Strävan. Och Vilhelm Moberg då som är en, en folkkär författare, som är en av våra större författare och som under sin tid skrev Svensk Strävan som inte väckte någon som helst opposition. Och då säger han så här att Sverige det är även det dödas land.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 Mer skydda sitt verk eller eh, försvara sitt verk. Så de, det han säger här: att de som har skapat vårt land och som har en gång då för 5500 år sedan och ännu tidigare kommit hit för att eh, eh, bryta ny mark och skapa sitt liv här. Deras verk, som då är många miljoner fler än vad, vad vi är här idag. Det han menar är att det är vår uppgift att skydda det och här skulle man kunna säga att det är det som är lite kärnan i nationalismen, att göra det inte bara för vår skull utan för de som kommer sen. Ja visst, visst. Han, man kan ju säga att eh, Willem Moberg är ju inte modernist, han är historiker och han han gör ju det som han ser det som Mona Salin inte ser. Han ser den här historien. Han ser hur Sverige är ett verk av många generationer förut av människor som har slitit väldigt hårt och han ser också att han är en länk i stafetten mot framtiden. Det är ju, det, men han sa i en tid när detta var ett accepterat budskap. Mm. Alltså så här tänkte folk i gemen. Att eh, det är vår sak att eh, gå vidare med, eh, det heter Fädnäslandet exempelvis. Mm. Så det gäller att, för, att, eh, att saluföra en klok nationalism. Mm. Och den, får, den måste liksom bejaka den egna majoritetens intressen. Den får inte odla det självhat som vi har sett efter andra världskriget i synnerhet. När allt ont tillskrivs den västländska civilisationen. Alltså kolonialismen, slavhandel, apartheid, you name it. För att inte tala om atombomben. Alltså mm. Alltså vi måste, lösningen på det hela är inte en antinationalistisk agenda där man säger att nationalism är liktydigt med rasism. Utan vi, vi behöver Naturligtvis en nationalism. Men precis som alla andra ideologier, för nationalismen är ändå en ideologi, så, så måste den hållas i herrans tukt och förmaningar. Ja, det var ett dåligt mm. uttryck eftersom du hör, hör samman med kristendomen som ytterligare en ideologi. Men om jag förstår det rätt så efter andra världskriget så då sa man att nationalismen är farlig. Mm. Och då kastar man så att säga ut barnet med badvattnet. Men ja, man slängde sig i andra diket. Man slängde sig i andra diket och sa att vi ska inte tro på nationen. Men det du säger är att, att det är ett ett, också ett farligt dike. Ja, det är ett undergångsrecept. Det är ett undergångsrecept. Så vi behöver gå på, på vägen däremellan. Och, och den vägen vad, vad, hur karaktäriseras den då? Vad är det för typ av nationalism? Egentligen tycker jag att det här är forskarnas uppgift. Alltså det finns ett antal forskningsinriktningar som vet hur ett bra samhälle ska se ut. Du vet ju vet... också en hel del i det här. Ja, Så att... jag kan väl på min Lilla Kant säger att jag vet en del om det. Så att vi vet vad som är farorna. Vi vet hur ett bra samhälle fungerar och så vidare. Bortom eller under de här ideologiska förlöpningarna. Så att eh, det bör finnas en koppling mellan samhällsforskning och politik. Så att politikerna förstår detta som samhällsforskarna vet. Alltså vi behöver få mycket mindre ideologi. Vi behöver inte få en konservativ ideologi utan, vi, utan ett samhälle är naturligt konservativt kan man säga. Om inte ideologierna är väldigt starka. Alltså vi behöver en kompetenshöjning men den ska inte se ut som... En teoretisk, väldigt överbyggnad över ett samhälle som man ska nå fram till, eller något sånt där. Utan det måste vara på en lägre nivå, alltså med en, med en koppling till verkligheten, och med, med för att ta till en schablon med örat mot marken. För därför att det är också så att politikerna är ju tillsatta av folket. Och det som folk, de måste ha koll på detta, och därför är folkomröstningar väldigt viktiga. Om vi i återigen Schweiz som, som exempel: Där man har folkomröstningar, och där man i stort sett följer dem. Alltså när man la ner värnplikten i Sverige. Det är inte frågan man vad folk ville. Sen för ett par år sedan så gjorde Aftonbladet en koll när diskussionen kom om att föra in värnplikten igen. Nu är det ju ganska blygsamt men ändå. Och då visade det sig att sju svenskar av tio ville ha värnplikt. Det hade man kunnat ta reda på 2010 när man la ner. Och då hade man kunna följa det och sagt att nej, vår uppgift som politiker är inte att hitta på egna grejer själva. Utan det är att följa folkviljan. Och folkviljan vill ha en vänpliktsarmé. Och dessutom vet vi att utsatta eh, länder Israel har nämnt finns andra. Att, de har, att vänplikten är, är kärnan i deras försvar. Alltså bör vi också ha värnplikten kvar om man alls förde upp frågan på agendan. Det här sättet att fungera med att dels ha ett öra till vad forskarna säger. Här finns det faror. Se hur det gick för Mao med kulturrevolutionen. Gå inte den vägen. Eller någonting annat. Det är bara ett exempel. Och med andra örat vi lever ju i en demokrati och makten ska utgå från folket. Nå låt den utgå därifrån då, inte från partierna som idag i Sverige faktiskt är fallet. Och ja, vad är det som folk vill? Och det folk vill det är nästan aldrig någonting extremt. Vi säger här nu att vi ska balansera det här. Vi ska inte falla i diket att vi tar bort nationen. och Vi ska inte falla i det diket att, att nationalismen blir så stark som det har blivit. Och några exempel som avskräcker. Men din lösning på det här det är att förstärka folkviljan. Ja, att, kan man säga. Att etablera folkomröstningar. Att ha, ha ett, ett system som gör att politikerna faktiskt bryr sig om vad medborgarna tycker. Ja. Och här... Det hade vi under folkhemmets tid. Då, eh, våra politiker var folk, de var inte proffs, Nej. Eh, utan de var rekryterade ur folket. Det fanns ett civilsamhälle som, som förde upp på kommunal nivå i synnerhet sina politiker som hade alltså en förankring. Och likadant om du ser på. Det är lite annorlunda att i och akademiker men annars var det i hög utsträckning folkrörelserna som lyfte fram politikerna och många av dem som var väldigt starka. Gunnar Sträng, finansminister, hade ju ett, kom ju ur den lägsta klassen. Alltså med, med det, att Det fanns en, det fanns en självklarhet. Som hade att göra med att socialdemokraterna var så dominerande så de dom behövde inte kämpa partimässigt så hårt mot andra. Utan eh, den här kontakten mellan folkvilja och politiker fanns ju. Mm. Och den försvinner med proffspolitiker som... Eh, för vilka kanske det är dels den politiska karriären är viktig och sen när de har kommit upp på elitnivå så blir den internationella karriären viktig och längre och längre bort kommer folkviljan. Den är, och då får vi också med det ett folkförakt därför att folket framstår ju som osofistikerad white trash, ett uttryck som inte fanns när jag var. Barn i Sverige kanske, ja det fanns ju i USA, men jag menar det fanns inte idag så finns ju ett frakt. Mm. Det är det folk som sätter käppar i hjulen för ja, alla fina idéer alltså vi, som man har vi tänkt ut? Inte, vi är, folk, folk i gemen är av lägre sort. Mm. Så det är bäst att politikerna tar hand om det här själva. Mm. Men det är inte någonting som du tror på. Utan du tror att lösningen är den motsatta. Jag kan ha mina, mina starka dubjer om välfärdssamhällets stabilitet. Att det går helt enkelt. Därför att jag tror att det blir... Ja, att eh, ja, Kanske ska jag ta det i en annan diskussion. Mm. Men, att jag, men jag har inte mina dubjer om demokratin. Nej. Som den... Ja, den enda anständiga politiska lösningen. Och där kan man ju säga då att Schweiz är förmodligen det land som vi kan relatera till som har tagit folkomröstningarna längst. mycket är långt mer demokratiska än Sverige. Ja, men då är det ju också intressant att notera att de är betydligt mer konservativa. Ja. Och det som vi läste här om... Och framgångsrika. Och, och framgångsrika, ja. Och som Sverige har varit. Ja. så att det som Willem Moberg säger det här om att lyssna till de gångna generationerna men ja. också tänka på de som har kommit, det är något tänkande som är betydligt mer aktuellt i Sverige idag än vad det är i Sverige Jag hoppas det, jag vet inte jag är inte så Nej. tillräckligt orienterad för att våga säga det, men jag menar att se sig själv som en länk mellan generationerna, så är det ju mm. det är ju vad vi biologiskt är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 Men det finns ju också rörelser i andra länder och då, våra politiker de brukar ju kalla dem för populistiska då, vilket förmodligen betyder att de är populära men det är inte bara att de är populära De är de populistiska i... betyder samma sak som demokratiska i stort sett ja. Populus betyder folk, demos betyder folk Så de är populistiska men, det det är, men vi ska förstå att det är någonting som är dåligt med det Där här Men de säger att det är förenklat det är ju populismen. Populismen är så enkel. Och mot populismen står då en ideologi. Men populismen är ju det förankrade motståndet mot en ideologi som visar sig vara för enkel. Som Jag knyter an till dina två samhällsmodeller som du beskrev. där Den ena modellen är ideologisk, det kan vara en socialistisk modell exempelvis. Och den andra modellen är det som du skulle beskriva som konservativ, som mm. mer handlar om att man prövar sig fram, man lär sig av sina misstag. Och det är en betydligt mer stabil och säker modell. Yes. Men då skulle du säga att när man pratar om populism i den meningen att de styrs av folkets vilja, då är det mer kopplat till en konservativ. Modell. Ja, det är det, men alltså det är som maktens. De ideologerna som sitter vid makten skäller för populism därför att det är ju ett skällsord. Det är ju motståndet mot det, det som hotar dem. Mm. När Front National liksom växer och hotar den etablerade politiken för att ta Frankrike som ett annat exempel. Ja, då säger de, de att ja det där är ju populism, det är förenklat, det är demagogi, det här, så här kan man inte styra ett samhälle. Men, det som de kallar för populismen det är, ju, populism, det är ju den kritik som, ja, med ett slitet uttryck, verklighetens folk riktar mot ideologerna som sitter vid makten. Mm. Det är alltså precis som, precis som de som sitter eh, vid makten skäller motståndare till den förda mångkulturella politiken för rasister. Alltså det här är ju, det här är ju begrepp i den politiska kampen. Mm, som Men, fungerar också. Ja, fungerar absolut. Mm. Men om man lyfter ut dem ur den politiska kampen för ett ögonblick så kan man ju säga att de som ni skäller för rasister de är ju inte rasister. De är ju inte rasister. Mm. En och annan en säger det säkert. Men om ni tittar på vad är det de säger vad är det för människor de umgås med? Tycker de att människor på grund av ras och olika ställning i samhället och så vidare så tycker de ju inte detta. Alltså det går ju att empiriskt pröva om ett sånt uttryck är sant. På samma sätt går det att pröva empiriskt om ett uttryck som att populism är enkel demagogi är sant. Och om man gör det så upptäcker man ju att det är tvärtom. Det är ni som sitter vid makten och vill realisera ett så hopplöst ideologiskt projekt. Det är ni som är demagogerna. Det är ni som är populisterna därför att ni har ett så ett recept för samhällsutvecklingen som inte fungerar. Medan de andra här, de har kanske inget särskilt recept, men de ser att ert inte fungerar. Det de säger till er är, hallå nu går vi tillbaka till verkligheten. Ni håller på att gå fel. Det där jävla diket är snart fyllt med vatten och vi drunknar allihopa. Det du säger det stämmer väldigt väl på ett program som vi har på vår hemsida. Där våra, våra politiska ledning får man nog säga. Det är Alice Bakunke, det är Margot Wallström och det är Thomas Mattsson. Och det, så det är representanter för regeringen och även i viss mån för oppositionen och för media och så vidare. Och de gör... Ingenting annat än att de pratar negativt om Polen, Ungern och de här andra länderna. Och de kallar deras regeringar för populister. Och de är inte beredda att införa aborter på det sättet som de har tänkt sig här nu att de ska göra. Och, och nu så har de pratat med EU att de ska ta dem i örat och föra upp dem på den väg som vi går. Och det är bara att konstatera att de lyckas ju inte för att Orbán och de här andra ledarna i de här länderna som ju är faktiskt de, är inte, de kanske inte är populister men de är väldigt populära. Så att medans våra egna ledare, de törs ju knappt möta sina väljare längre. Men de har ju alltså de är inte populister men Nej. däremot har de ju ett, ett, ett inte särskilt sofistikerat men hållbart grundrecept för vad politik är för någonting. Nämligen att politik ska ta det egna folkets intressen. Och bor man i Ungern och den största folkgruppen är ungrare. Och det hotar att komma in folk från Nordafrika som inte alls är av samma slag och den överordnade EU-makten säger att ni ska ta emot dem och de försvarar sig. Det är klart att folk tycker att de politikerna gör rätt. Mm. För, att politiker, för att man ska hamna i en situation som Sverige där ändå en majoritet av, eh, av medborgarna, det håller på svänger men ändå, eh, tycker att det eh, är rätt att med massinvandring så behövs det ju ett politiskt korrekt språk. Som lurar medborgarna. Detta är ju ett bedrägeri. När vi kallar flyktingar. När vi kallar ekonomiska migranter för flyktingar. När vi i media konstant väljer ut människor som inte är representativa för den stora massan. När vi på tus, vi och vi. Jag är inte med i den gruppen. Och inte du heller. Men jag menar, när media eh, konstant förfalskar verkligheten. Så att vi ska bejaka, ja, vi måste hjälpa dessa stackars nödlidande människor som flyr från krig för sina liv. Mm. Så skillnaden är kanske då att Orban och dem, de målar inte upp de här falska bilderna. Nej. Och inte deras medier heller. Nej. Men då, då, då är det ju också så att i Europa, förutom då att det finns de här faktiskt ledarna som lyssnar på sitt folk, vilket är det som är ditt recept. Det är det enda sättet att... Att se till att, man, att vi inte hamnar i, i något liknande. Vi ska ha en okorrumperad forskning, eftersom jag själv då är, är på, den, på den linjen- –som kan hjälpa politikerna att se konsekvenserna av olika eh, av sin maktutövning- –och vilka vägar de ska ta. Och från andra hållet, ett, poli, ett eh, väl förankrad politi, politik i djupa mm. folklag. Det här är ju inget extremt recept. Nej. Jag menar den som tänker efter, jag skulle vilja se den som ställer upp ett bättre recept än det här. Och du sa okorrumperad. man tar ju för givet att forskningen ska vara okorrumperad. Ja, tyvärr men hur är det ju är det, så hur... att, att galenskapen också växer och frodas vid våra universitet. Det är ett stort tema vad som händer men om man vill Fortbildas i detta så kan man gå in på Youtube och slå in SJW eller Social Justice Warriors så får man se en liten inblick i vad som händer vid amerikanska universitet och som också än så länge i lite mindre skala men också har drabbat svenska universitet. Alltså vi får forskare som inte är forskare i ordets egentliga mening utan ideologer mm. som använder universitetet som bas. Så det är klart att det är inte de rätta rådgivarna åt politikerna. De behöver forskare som inte talar om för dem vilken politik de ska göra utan bara hur det har fungerat och vad som kan fungera och vad som blir konsekvenserna och implikationerna av den ena eller andra eh, politiska ställningstagandet Det är sådant som forskare har möjlighet att vara bäst på. Däremot ska de inte tala om vad politikerna ska göra. Därför att det ska folket göra. Mm. Och just när du säger forskning så kommer jag att tänka på att det, det har ju devalverats lite grann ordet forskning. Ja, ja, nu talar man ju till och med om på dagis att barnen ska forska. Ja. Det finns en, en, en rörelse i Europa då, förutom de här länderna som vi pratar om, som, du, som då kallar sig för identitärer. Och du har läst på lite om det där. Vad, vad innebär det? Alltså, identitärer tar fasta på detta i stort sett att vi får också finnas av de som är kritiserade. Alltså majoritetsbefolkningarna, om vi tar Europa, så är det... Ja, vita majoritetsbefolkningar, svenskar exempelvis. Vårt jobb är att se till våra intressen, men inte i någon slags konflikt med andra grupper. Utan alla grupperingar får egentligen finnas. Men framförallt, vårt intresse är inte att se till att andra grupper har det bra på något sätt, utan vårt intresse är att värna om våra intressen, att vara stolta över vårt ursprung, att bejaka vårt ursprung. Vilket innebär att man läser på historien och etc. Men sen är det någonting annat som kännetecknar eh, dessa så kallade identitärer, nämligen att det väsentliga är inte kunskapen utan det väsentliga är aktivismen, att man gör någonting. Och ett en grupp, en fransk grupp som känner som förebild eh, eh, ja, omkring 2012 tror jag det var så, så ockuperade man taket på ett moskébygge där man svängde sin nya flagga med en lambda-symbol, lambda är den elfte bokstaven i det grekiska alfabetet eh, och eh, liksom och gjorde, markerade sitt motstånd mot moskébygget. Man kan göra eh, man kan ockupera en eller annan byggnad och då uppföra kanske en dans eller någonting sådant. Alltså man, man arbetar på ett sådant sätt att man drar till sig medias intresse. Men det viktiga är inte att man sitter i grupper och då, ungefär som eh, 68-rörelsens olika grupper som satt för sig och utbildade olika extrema samhällsideal. Utan det viktiga är att man drar till sig uppmärksamheten. Det är vi som är framtidens Europa. Och vi är inte inne i den här politiska korrekthetens vansinne så att de här olika aktionerna är medel för att dra sig till sig Intresset och det, man kan säga att dessa grupper bejakar, de är på tillväxt, de beva, bejakar två saker. Den, dels den egna identiteten, alltså de spelar vidare på detta som kännetecknar vår egen tid med identitetspolitik. Och det andra är att det räcker inte med att sitta och prata med varandra utan vi måste dra till oss medias uppmärksamhet. Genom våra aktioner. Vi finns och vi är salu för dessa ideal. Och De, har, de är ofta filosofiskt påläst och alltså de har ofta Nietzsche eh, som ideal. Det finns några moderna också, eh, franska filosofer. Men det viktiga är inte att man är så teoretiska i sig utan det viktiga är att man bygger upp en kunskap. Som inte på något sätt hänger samman med nationalsocialismen. Man har inte vilket svenska grupper ofta beskylls för och ibland inte helt ogrundat. I och för sig är alla politiska partier eh, lik i garderoben om man ser till historien. Men de här grupperna har ingen som helst relation med nazism och heller inte med kommunistiska förlöpningar. Man kan säga att istället för att se dem som misslyckade lösningar på samhällsideal så ser man dem som delar av problemet. och Det är något annat, alltså man bekämpar dessa riktningar och säger: Vi måste utifrån den här civilisationen som vi tillhör bygga ett nytt starkt samhällsideal och det betyder att man naturligtvis ser islam som en som en stark motståndare därför att det är islamiseringen av Europa som kanske är det största hotet. Och det finns mycket mer att säga om de här grupperna men det är ungdomar och de, har, de verkar ofta vid universiteten där de ser, där de ser Vänstergrupperna, de här som jag nämnde, social justice warriors, ideologiskt extremvänster, som, som, att de förstör universitetsmiljön. De vill, vill ha det som är det gamla idealet, att, att forskning ska syssla med sanning, sanningssökande. Sanningen är inte relativ. Och det som är roligast är kanske att det här är en ung... Stark rörelse som inte har med andra världskriget och den gamla, det är ingen, den tar ny sats och den är framtidsorienterad. Mm, så om jag, om jag skulle förstå det så ja. det du säger, de tar avstånd från alla former av socialism, både ja, nationalsocialism. Och annan socialism. Ja. Och de tar även avstånd från eh, islamism eller islam. Uh -huh. Och de anser att det finns en sanning och att det är det som universiteten ska hålla på med. När det gäller universiteten, ja. Men det viktigaste är kanske aktionen. Att de, de måste göra saker och synas i media. Och de måste relatera till andra människor. De får liksom inte sitta i inåtvända grupper och hitta på samhällsmodeller mot... Eh, det är liksom den här, den här inåtvända sektmentaliteten är som mm. kännetecknar vänsterextremismen Den är de starka motståndare till. De måste ut bland folk, de måste relatera och de måste roa. Det måste vara kul att se dem också. Det ska liksom inte vara en bitter motståndsrörelse utan nu ska, vi, nu ska vi som är unga och starka bygga ett nytt samhälle. Och vi ska bygga det på traditionens grund. Och vi ska bygga det på identitetens grund. Att vi vet vem vi själva, vilka vi själva är och stolta över det. Kan du nämnde tidigare här att. att om, om vi ska få en, en eh, bra samhällsutveckling då behöver vi ha nationalism mm. och den behöver vara grundad i demokratin mm. är det här en annan komponent du skulle vilja föra in eller ett annat förhållningssätt de, de är ju på den linjen mm. men eh, jag menar eh, jag ser ju det här med aktivism som allt mer nödvändigt, jag tycker att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 Då så, om vi skulle avsluta med att vi fick ge ett råd, eh, vi kanske skulle få ge två råd. Dels ett råd till de som knyter sin hand i fickan och dels ett råd till de som, som faktiskt ansvarar för det här och just nu håller på att ge bort vår nation till helt främmande människor. Alltså det här som utvecklas i... Mediasamhället och med de sanktioner som drabbar de som gör motstånd att förlora jobb, etc. etc. Det leder till en samhällstystnad. Vi, alltså folk måste börja protestera med egna namn under om man skriver någonting, eller vi måste sluta oss samman om man kan använda Facebookgrupper eller sånt. Men det måste landa i ett aktivt motstånd. Om, om Svenskarna gör som majoriteten ändå gör. Stillatigande och oroliga för att säga någonting som det kan straffas för. Ser sitt samhälle gå i graven. Ja, det är hemskt. Man måste protestera. Man måste ta ansvar för det samhälle man lever i. Och göra sitt bästa för att se till att det överlämnas till nästa generation. Och där är faktiskt... De som har ledningen för vårt samhälle, inte folkets vänner. Nej. Så det här skulle vara din uppmaning till, ja, till de som tittar på det här? Att på olika sätt protestera och göra det ljudligt och bekämpa rädslan. Därför att det är ändå så att eh, om majoriteten av människor tar ordet tar bladet från munnen och säger som det är, om man går på demonstrationer, om man agerar, så har den politiska eliten inga medel för att styra detta. Det är när praxis blir att hålla tyst och huka sig, det är då de har makten. Och den ska de inte behålla därför att de kör samhället i sank. Och det går att se hur det går till på område efter område. Och det som händer det är att vi får ett högskattesamhälle, vi har redan detta, så högt beskattat som det bara är möjligt. Samtidigt som eh, ekonomiska åtaganden mot eh, stora grupper i form av bidrag blir så stora att vi kan inte upprätthålla välfärdssamhället. Och det leder till att den här eh, välutbildade... Den högre mellanklassen som inte alls är nationalistiskt lagd utan gärna kan tänka sig att leva i andra länder. Den sticker. Det finns ett begrepp för detta och det är white flight. Och det kommer att accelerera en samhällsförsämring. Därför att de som aldrig sticker, det är de som lever på bidrag. Därför att de har ingenstans att ta vägen. Det är inget annat samhälle som vill försörja dem. Du ställde också en annan fråga, nämligen rådet till politikerna. Och det rådet är naturligtvis att försöka bryta den här osunda partikulturen som har utvecklats. Därför att dagens politiker är inte styrda av folkviljan, utan de är styrda av sina egna partier. Det enda sättet att göra politisk karriär det är att vara lojal mot partiet. Och här har alltså makten flyttats- från det som är demokratins egentliga väsen till en partikultur och partier är nästan per definition ideologiska sekter och det är det som vi ser konsekvenserna av idag. Så att politiska ledare måste på något sätt lära sig att politiker har sitt ansvar inför folket och det är inte tom retorik utan det är det som gäller. Och om det inte gäller så har vi förlorat demokratin och det tror jag inte de politiska ledarna heller egentligen vill att det ska ske. Tack för det här spännande samtalet och till er som ser det här så vi får lyssna till Karl-Olof eller Koa som man föredrar och kallas. Vi ska alltså inte knyta händerna i fickan utan vi ska agera.